Aaaaaa <tot> Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Esselamu alaikum shikojës të ndërur Mirështë të akohemi sërish së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje Edhe sot do t'u japim përgjigje pyetjeve tuaja dërguar në adresën tonë elektronike. E këto përgjigje do t'i marrin nga i ftuar i në studio, i cili është Hoxh Ali Shabani nga Maqedonia. Asalamu alaykum dhe mirëservet Hoxhin Deruar. Aleikum salaumu rrahmatullah. Mësujet. Do të fillojmë menjëherë me, me pyetjen e parë. Na shkruan një shikues se thotë çfarë kuptimi ka ajeti Kur'anor që thotë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre në aspektin e ruajtjes së shkimit. Thotë a, a do të thotë se kjo se ke një zëmër të sëmur, nëse pa që dhim shikon pëmjet e femrave të zbuluara dhe këto pëmjet të nga cmojnë epshin. Fjalla mërët në Kur'an, ka ardhë në një koptim, së mundje që e dim të gjithë, së mundje të rupore. Mirë po, Allah subhanahu wa ta ta'la, se kjo përmendën disa jetë, fjalla mërët, përmendën përshemë dhe për rastën e uftarit, për rast nga gjeruësit, e ka qëllimin së mundje që një, i, mund të përjeton njëri u trupore edhe nuk është në gjendje, e ka kuptimin, ashtu se që njohin njerëzit të nocionin së mundje. Mirë po, kjo dhe njëherë huazohet për kuptime tjera, fjalla së mundje, apo meret në gjuhë në rabë, huazohet edhe mund të ndodhë në gjdo gjuhë, të popojve të ndryshme, të ndryshme të huazohet një fjallë për gjithë tjetër. Për shemëll, kemi rastin me, me, me Zekirijën a.s. Kur a, Allah subhanu tala ka njëturë që do të këtë fëmi, a i ka dashtë të tregonë pleçnin e ti edhe ka, ka thonë që është talë rësë si i shemëbë, në me thonë ka përdojrë fjallën është talë, është talë në gjënë aramë, në thotë të gjëgë për të tregu për thinjat, për është të huazuar. Edhe këtu fjalla mërëdë, ku problemet të jeti fi kulubihim më ratë, në zemët e tyre kanë së mundje, e ka qëllimin për dyshim. Mund të vjenë qëllimin dhe me thënë aspektin e, edhe të, të moralit, edhe të gjera tjera të tila dhe me thënë kështu. Se Allah subhanu tala për shemë dhe ju thëtë besimtarve, që mështi mës kaplan kjo sëmurja, kulli lë mu'minin e jaguddu mi nëpsarihim wa jahfadhu furugjehëm. Thuaj besimtarve, le tipa për, le tipa ulën shikimet e tjera mos shikojnë haram. Kjo është një një, një më than preventiv që mos të kalojnë diçka tjetër, se shikojnë si vjon ajeti, "wa yahfadhū furūjahum" do të mbrojnë organet e tyre gjinitale. Do të thonë mos të binë imoralitet, mos të binë atësmulje në zejmres. Do thonë ë siç e ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliut radhiyallahu anhu, taruan shikimin, se thoi i thotë inë alejke, inë lekel ula, u alejse thanje, ti, ajo shikimi bëfas i joti i parë, mund tjetë i parë, nuk, nuk shkruhet. I dyti vetëm e shenojnë me lektë. Dhe thëtë mos për sëritet. Mos për sëritet. Edhe këtu kështë përmend, e fi kulubin mërëdhë, përmendet për munafikët. E ka qëllimi në një fakë, e ka qëllimi në, në dyftirësi, në dyshim se shëjtani dhe përton të njerëzit, në përmjetë dyshimeve edhe i qonë në shirk, edhe dhe në epshëve, edhe i çon në shirq, depërton nëpërmjet epshve dhe i çon në immoralitet. E bile kjo, domethënë, e përshkruan e, gjendin e tyre dhe na bën, domethënë, me diën e tyre që besimtar të mos bëjmë në këtë far gjendje. Zemrat i kemi të pastra nga këtë, nga këtë semundje. Domethënë, Allah subhanuhu teala gjon semundjet në zemrat e tyre kanë semundje, aty bëhet fal e dyshimi bën fjalë edhe për në aspektin e moralit, e kështu që i përfim edhe këtë edhe do të thën shikimi në në gjërat të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar. Në fakt kjo është si një vretje për të gjithë ata, do të thotë. Po, po. Do të qër... thën edhe atë që lexuam pak më parë, do të thën ata masat preventive që Allahu subhanahu wa taala i jep që besimtarët të ruhen se pastaj bëhat von, bëhat von pa, para paraqisht të ruhen që mos të bina të sëmurje, edhe prej të parve tanë, thënë që ata të cilët i kanë rrëjtë shikimet, Allah subhanahu ta'ala, i kanë rrëjtë shikimin nga haram, nga aja e ndaluara, Allah subhanahu ta'ala u ka dhanë në ftyrat e tyre, nërë, dritë, janë ndaluar në më thënë ftyrat e tyre të ndershmeve. Dhe të vazhdojmë të një një pytje tjetër, me që pyytit janë nga më të ndryshme pyyt një tjetër, të li shikojës të total e jo të marim abdes në banjët, që, që janë edhe vendet ko kryen edhe nevojët tjera, për shemblë vëjtëset. Edhepse, në më thonë banjët, edhe përdorën në më thonë edhe për të kryer nevojët fiziologike, me gjithat, me gjithat nuk e ndalon cënë të, të mirët abdes ati. Nuk e ndalët. Mirë po, qështja mund të silet rreth një, një gjë për në të cilën ka divergjencë mes dietarëve se rreth asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë të urdhrit ka thënë që kur marrim abdes të themë bismillah ose është në një formë tjetër që nuk ka abdes pa bismillah. Ëh tani domethën aty sa ne përmendim Allahun edhe a mund të marrim abdes. Kjo nuk është domethën nuk e ndalon se mund të mirë të abdes në banjë. Duke mos thënë bismund, edhe edhe është Pytr konkretisht për këtë për dietarëve të kohës bashkohore, edhe pse është bë për Rahmat i hmm. thanë dietar i njohur shumë Sheikh Othamini, është Pytr konkretisht për këtë pyetje dhe ka thënë se mund të mirëta abdes në banjë. Ndërsa na në shkruan Muhamedi thot a ka a ke dënim nëse harron ndonjë pjesë të Kuranit që e menjë. Pra, ke mësuar për mend. Pra që e past memorizuar më herët. Kurani për dalim prej librave të më parëshëm, është ruajtur prej Allahot subhanët me një garancë, inna nahun nazelna dhikre vë inna lahun e la hafidhon, ne e kemi zbritur këtë Kur'anin edhe ne dhe ta mbrojmë. Kështu Allahot ka dhe një garancë se dhe ta mbron Kur'an. Edhe një prej shkacheve që dhe të mbrohet Kur'ani kanë qenë hafizat, hafizat që e kanë ditë Kur'anin të, të tërë. Mirë po, këta hafiza nështë qoftë si kanë ardhur numri madh ta mësojnë Kur'anin, ka qenë shumë i lehtë. Apo, ë edhe pse, edhe pse Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam inna sanulqi alayke qaulan thaqila, naty dot ta zbresim një një fjalë prej neve të të rënd, të vështirë të rënd, vështir, mirë po, ajo për të mësuar për njerëz është i lehtë. ë Allahu ashtu edhe ka parshkuar se, do të thonë, është i lehtë, mund të mësohet shpejt me disa përsëritje dhe të mba të mendë. Mirë, po, e, edhe për nga meri së nësër, edhe sahabët, edhe të parët tanë, për të mësuar për mençë, për të mbajtur atë që e kanë mësuar për mençë, për të mbajtur mençë, kanë pas kujdisë. Edhe nuk, ajo, nuk ka pas dekadensë të ata. Jo, vetëm, në, vetëm përparim. Progresë, në me thonë që jo t'i harojnë atë që i kanë mësuar, po të vazhdojnë me, me mësu edhe më tepër, se prëi domethan prej të parëve tan e kanë e kanë konsideruar gjithë shumë domethan më mëkat shumë i madh të harohet një pjesë e Kuranit, edhe i kanë kanë fol fjalë të rënda atij që ka që ka psuq kështu në këtë situatë. E thot Dahak, thot e, ne thot e kemi e kemi llogarit mëkat të madh harresën do pjesët e Kuranit. Edhe e lexon një ajet koranor, "Wama asabakum min musibatin febima kasabat aydikum" aja që e, e, ju ndodhë në një fatkeqësi, nuk ndodhë për poste ju që e kini vepruar me e, duart e juaja, me veprat e juaja. E thotë nuk ka fatkeqësi më të madhe të harot një piesë e Kuranit. Disa djetar tjerë, rrëth kësaj, e bine dhe një ajet tjetër, po aja nuk është konkretisht për haresën e, e ajetëve Kuranore. Me gjitha të marrin se si argument. E, Allah subhanu të alë thotë në Kuran, thotë, në mëmen arë dhe anëdhikri fein në lehu ma e shetën dënëkë. Dhe të aqë e, e këthen shpinën për mendjes time, dhe të aqët një jetë shumë të vështirë. O nëhëshuruhu jo me këjameti ama, ditën e këjametit, apo dhe të a rinjallim të verëbër, a i dhe të ankohet, pëse Allah ota është, a i ka, ka parë në, në dënja, tani rinjallet i verëbë. Dhe të rabbi, li ma ha shërteni ama, dhe katë kun të besira, o, zot, Në thelb kam pa në dunja Allah subhanahu wa taala i thotë "Kezalika atat ka ayatuna fanasithaha". Kështu të kan ardhur argumentet e mia, edhe ti ke harruar, do të i thënë ke neglejuar. Këtu bota fjalë për shumë argumente, jo vetëm për Kur'anin, për gjitha të Allahot, me gjitha argumentat e Allahut, megjithatë të kan marr kët si argument, edhe nëse dikush mëson nga Kur'ani dhe e harron. I thotë "Fanasithaha fekezalika tunsaha", kështu të ti ke harrua, ato ajetet e mia i kanë anësh edhe nasa të harojmë. Po si duhet të ruhet me rëzimiko tonë. Kët më thon që e përmendëm pak për, më parë, po shumë kalimthi se kanë qenë shumë të kujdesshëm. Ati që e ka lanë pejgamberi salla selam është përsëritja. Edhe sahabët, do të thon për pas peskove të namazit, nga, ato ajetet i kanë përsëritur namaz. Në namazin e sahabët, do të thon, thon falet namaz. Jan dy raqate aticis të para, do të parat, thon falen namaz edhe ashtu takshamit. Kan qenë që njëfarë një farë shkaku që ato ta ruajnë Kur'anin. Megjithatë nuk janë mjaftuar me kaç, po janë fal natën. Jan natën dhe aty kanë gjetur lirinë vet, se kështu imam i kufizon derisa lezon dhe ha. mirë këta kanë gjetur lirinë vet aty në natën dhe kanë lezu ato pjesë që i ka mësuar nga Kur'ani, i kanë lezu në namaz të natës, edhe kur kanë marrë vesh se dikush harron diçka nga Kur'ani, kan thonë ti nuk fallesh natën. Ka qenë si, domethënë, si një farë shkak një test, identifikim që më thonë, se të mund të ngritesh natën edhe të harësh pjesë të, të Kurant. Ato i kanë marë këto shkakje. Edhe pse, në më thonë, përsëritja du të jetë më shpesh atë që e ke nësuar të pakën më së të harohet nëse nuk shkonë më, më teper. Se vazhdimisht duhet edhe më teper të shkohet. Edhe është e, Allahu Subhanu Talat të tile ka përshkuar Kurant se është i letë për të mësuar. është i inna yasarna alqur'an li-dhikri fa hal mimu dhakkirna thanna akme al-batal li alqur'an por ta përmend por ta lexuar a ka dikush a ka që do të thon ti ti rreket kësaj kësaj punë do të vazhdojmë tani me një pyetje tjetër në shkruan një shikues thotë se a mund të na tregoni cilat janë arsyet që nuk duhet shkojmë në mbrëmjen e maturës mbrëmja e maturës Mërëmja maturës është një kremtim, një suksesi, dhe mi kështu, në global. Mirë po, ne, më thonë, në jetën tonë, kemi, më thonë, dhe njëherë dhe arim suksesek, me ndihme në Allahut. Mirë po, atë sukses duhet ne ta, më thonë, duhet ta ta kremtojmë në suazat e fejtë islamë. Pasë jemi deklaruar në musliman, edhe si që ka hi e muslimanve, ashtu ta, ta kremtojmë. Ne për shemë, dhe ne si musliman, Edhe ne festojm çdo vit kanë një matur. Ai matur, po ne po them kushtimisht kështu, kështu. Ne kam qëllim për Fitr Bayramin. Agjerojm një muaj. Edhe është me të vërtetë një një angazhim i madh edhe ai që agjeron një muaj. Është falt era viti ka varet një muaj me imamin. Edhe mbaron ti ti muaj edhe besimtari dhe besimtari domethënë tërë kët muaj është angazhuar me kët ibadat të madh ka agjëruar dhe është falt i ta konta ta festonat, ta kremtonat zgjime me, me me bajram, me ta festën, festën e madhe, madhështore të në. Edhe kjo i prngjan, në një moment mund krahasoj sikur se disa të marrim shembullt shkollave të mesme, katër vite kanë mësuar, kalojnë domethënë më shembullor shkëlqijshëm, shumë mirë, mirë, po edhe mjaftuar më pas sukses nuk ka gjel, nuk ka psu. Edhe e festojnat, e kremtojnat suksesin aty. Mirë po, ndonjëherë kur pëjëtimi, na e dim, në me thonë atësësi, zhvillohen maturat, edhe do njëherë delë prej, prej fetfave të haxalarve, se nuk lejohet, pse, se bimë dhesh me do urdra, me do ndalesa të Allahut, subhanu t'ala. Si për shemëll, ati nuk ka matur që është festuar, është kremtuar, pa, në me thonë, pa prezincën alkoholit, e, muzika, qi bëhet aty vallëzimi mashkuj me, me vajza, domethan, edhe pse nderi shumë çmohet te muslimanët, nuk është aty i lirë. Domethan, edhe duke i pa këto, edhe xhana të tjera, domethan që mund mund të bëhen matur. Domethan, nga kjo kur shoh kur shikoj nga kjo edhe nga, domethan, ajo islami që që që thot, vjen në dash dhe nuk lejohet të mirët pjesë çoftë maturë ndaluara në çoftë po, maturë apo diçka tjetër nuk është pikërisht të maturë çdo send që kremton edhe dasmat nëse janë të tilla nuk lejohet nuk lejohet të bëhen se ne i kemi dhënë besën Allahut që jemi muslimanë dhe jemi dorzuar në në në ligjin e Tij edhe kështu bim dash dhe e hidhrojmë Allahun Allah la po, fal. Kam ndoni ju, a, cila do të jetë një mënyrë më e mirë që ata të korrëzojnë, do të thotë katër vite shkolla të mesme. Pë një ndënim pranim e ndryshë ka zgjidhje ka zgjidhje çdo her çdo her në këtë botë do të thonë edhe Islami gjen zgjidhje zgjidhje nëse nëse ata janë në dispozim dhe e pranojnë do të thonë as zgjidhjen Islami çdo herë do të thonë duke anuluar ato që janë eh degenerim i shoqërisë si të anulohen ata mund të kremtohet matura nuk se është një sukses katër vite kanë msuar ajnë xmlns meriton pas 4 vitëve që i pët diploma, a po, mështë i pët vetëm letër, po, me treguem, edhe vërtet edhe me dhe një vej përse, a i ka, ka korë një sukses, edhe mdo është të ameriton edhe dhurata tjera, po edhe mund të afeston atë at, matur që për e thojnë, në me tha. Dhe të vazhdam tani me një problematik tjetër, në shkruon, shkruon, shkruon, si thot, alikum, hojgjum, fali, namaz, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të se jam i bindur se nuk jam i bindur pra sa duhet në disa gjëra thelbësore në Islam, siç janë xhenhemi apo çështjet që janë pak të ndjeshme në Islam. Ë na sillni, më sillën thotë mendime të ndryshme, dyshime në kokë, mund të na tregoni se ku qëndron problemi. Kjo kjo është një çështje shumë ndishme, e ndjeshme. ë Kur sillen dyshimet, edhe pse ne, më thënë E, besimi janë, imani që kemi bazohet në bindje. Për kështëka ka Allah subhanahu wa ta'la e ka ndaluar që me dh, përdorit imponimi për me fut dikën islam. Edhe ka thonë, la ikra hafit dim, nuk ka dhunë në fi, nuk ka, se s'ka rezultat. Atë që e merë në përmjet dhunës në islam, apër në përmjet imponimit, ose me manipulime ndryshme, a i ka datë skadimi, një dit skadonë. Po duhet që jetë sh shumë natyrshme edhe me bindje. Edhe të gjitha, dhe më than, që ka ka në islam, të pranohen me bindje. Si të linë dyshimi, dush dhe më than, e, e prisha të krejtë. Sido mësë, këtu përmendet, përmendet gjëhenimin. Allah, subhanu ta'la, për shtyllave të islamit, i ka lanë në besimin Allahun, besimin në meleket, në, në pengamberet, në librat, në ditën e gjikimit, apo edhe ka daje ka deri caktimin dhe përcaktimin Allah. Dita e gjykimit i përfshin besimin në xhenet dhe në xhehenem. Edhe këta shtyllat i marrët këtu nëse lind dyshimi është është shumë punë ndihmë dhe do të thonë nëse njeriu vdes me dyshim duke dyshuar sa ka xhenet apo jo, at xhehenem vdes jo besimtar. Nëse i beson të gjitha, këtu do të thonë nuk vën, do të thonë duhet të bindet në xhenet edhe në xhehenam llogaria që bëhet në në ditën e gjikimit të gjitha këto duhet të bindet edhe të jetë zemra të ken të, të të pushuar mirë edhe të bindur plot bindje në këto që janë sëdomasht shtylla të të imanit. ë një një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se këto dishime të vijnë zakonisht vijnë nga ana e shejtanit i cili prej krimit ademit në kanalinda e Zilijes, e Smira, dhe ajo është në luftë, është betuar në Allah në vet, se ai i beson Allah te din Allahun, mirpo prej Zilijes, domethënë dhe Smiras që ka pas ndaj kësaj krijesës së tërë të Ademit, është betuar në Allahun se do t'i devijon. La u vjënë humtë xhamain, do t'i devijoj, thot Krejt, do t'ju dal në rrugë, në anëjta e majta e përpara, mbrapa, mbi, kiç, domethënë do t'i devijojt nga rruga e drejtë. Edhe armën që e përdor për t'i devijuar njerëzët është dyshimi thamë, në dyshimi dhe epshet. E, edhe kjo, më thonë, zakurisht vinë për ti. E, në një hadith, thotë, për nga meri, sënë Allah në sëllëm, vjenë shejtani dhe i thotë njerit, i më shparit. Edhe i thotë, kush e ka kryuar qiet? Njerit, thotë, Allah, kush ka kryuar tokën? Allah, kush ka kryuar malet? Allah, detrat? Allah, më thonë, mirë deri në një pytje, që i thotë, kush ka kryuar Allahon? e shiko këtu me një herë njërë ju mbetet pa tekst. A parashturot kjo pytje? Kjo është një pytje, dhe me thanë, sigur me thanë ne prej tre numrave ka nëndë opcione, e kërkojmë të dhejten. Ska, apsurë nuk mundet. E, edhe thotë, pe nga meri së nga sëllem, shiko nga jepë, dhe me thanë, me një herë nga jepë një, një zgjidhje. Thotë, ati që vjenë kjo përshpëritje, ati që vjenë kjo përshpëritje, le të ledzonë surë ikhlas, kullu hua Allah adh, leta le zanë dhe i, i largodh kjo. Seher kështu, nuk duhet të bjenë në, në intrigat apo cytjet e sheitanit. Ose në rast të tjera, në namas përshim. E, thot për nga meri, sallam sallam, kur të tret e zani, kur tret e zani, shejtani hik dhe në preks, prekti, prekti fjalve, dhe atje ku ndegjot e zanë, aqë largë. Pastaj, rikëthehet, rikthe dhe ju shkon, do të thonë namaz, ato që fal namaz, ju bën citjet, do të thonë ju bën vezvese. Edhe atë atë ka, atë mund ta përdorë sheitani vezvesën apo citjet. Edhe i i bën dyshim se sa rechati i fal. Sa rechati i fal? Nëse na, dikush për shemb është fal dhe nëse del nga namazi, kjo është sukses për sheitan, edhe ai atë person nuk e lë rahat. Çdo herë që Nëse pivo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam besimtarve ju ka lënë një zgjidhje, edhe atë kështu. Thot kur të dyshoni në namaz, shkonin në bindje, siç ka thënë, dama yuribuk ila ma la yuribuk. Leja atë që dyshon ka lënë në, në gjë që nuk dyshon. Nëse dyshon atyre në që ata a3 sa i ke fal, në cilat janë e bindur, në më pak. Domethënë në dy e janë bindur, në tre dyshon. Leja 3 fillo prej 2. Vetëm mos me dal për namazit, kur të shëf shejtani se gjetë zgjidhje, apo Edhe nuk po del fil namazit ai mos nuk vjen, nuk vjen më me me shtit dyshimet dush, te te personi. Nga ana tjetër, tham se shejtani e përdor vezvesën, e përdor vezvesën. Edhe do vezvese do të thonë të rënda, saqë edhe e vezveset, thon, randa, sa edhe mundojn atë personin që është sprovu me kësprë. Ka një prej sahabëve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, oj dërguar e Allah, më vjen disa pëshpëritje, disa çitje në në mendje. Aqë, në më thonë, më, më japin vështirësi, sa që më letë kishë me më ardhë, me më ngritë lartë, dikun edhe me më përplasë për, për, për tokë. Në më thonë, aqë cytjet, ato vezveset kanë qenë shumë shqetsuse, sa që këti ka ardhë më, në më thonë, shumë më, më letë, për një lartësit madhe të, të bjenë tokë, më letë ju ka du. E për nga mberi, sanë Allah, në këtë rastë, ka me zot me zot të lartë thon Allahu akbar. Nuk ka Allahu është më i madh. Elhamdullahu që Allahu shejtanave u ka marr forcën fizike. Nuk kanë forcë fizike ndajnesh, ndaj neve, ndaj neve, domethënë nuk kanë se para mendoni krija sa që ne nuk i shohim, një botë kret nuk e shohim, e panjor për neve ose diçka kemi ndin diçka mirë, po nuk e sheti edhe pse janë trup fizik edhe ata. Nuk e sheh, para mendon të kishin pas forcë fizike ndaj neve kishte kishte me qenë kaos këtu në mesin e njerëzve. Mirpafallahu subhanahu wa taala, edhe pse u ka marrë forcën fizike, ata kanë bëjë një forcë subjektive, më thon vezvesja. Mund të pshpëritin njerëzve. Të disa i gjejnë as të dobët me këto i dobsojnë, dobsojnë me dyshimë, me me derisa i i thonë që të hidhen prej lartësive të larta. Prej kemi ndëgju raste, njeriu normal nuk e ban kët për ndërtesës del në ballkon dhe bje post, prej urrës vjen ose për lartësive, për suitjeve ato. Do të thonë kjo, ë shikoni do të thonë disa që janë mësuar të kenë këtë raf shkunt etj. Vjen diçka që nuk e realizon një dëshirë. Ai smuntadolon kët. Pë marrim shembull Suedia, e cila është një prej shteteve që u aploçson të gjitha dëshirat e popullit vet. Mund doghet më tepër në botë popullit vet të aploçën dëshirat përqindja e vetvrasjeve, domethënë më e madhe është në Suedi. Ku ku qëndron tash problemi? Dalin psikolog thotë ura duhet të, li, të lihet me ngjyrë tjetër. Kë tjetri ku i diçka, nuk s'kan zgjidhje. Zgjidhja është në Islam. Po nuk e dinë, në psikologji nuk mund ta arrish kët, domethënë edhe pse kemi respekt ndaj studimeve, kërkimeve që bëhen, megjithatë duhet të ketë adresë të vërtetë për ta zgjidht kët kët problem. Edhe me ndihmën e Islamit, ndihmën e Kuranit, Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kuran, "Ununzilu minal Qurani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'mineen." Neqë Kuran e kemi zbrit mshir dhe do të them ë shërim, shërim është edhe mshir për besimtarët. Ata që dojnë të, të zemra e tyre të jetë, do të them, e qetë në këtë aspekt, edhe mos të ketë dyshime, duhet të kthehen kuranit, do ta gjejnë, do të them, kjo është adresa e saktë dhe këtu do ta gjejnë atat qëtësien edhe i largojnë dëshimet se besimtarit nuk i takon më than të jetë në këtë gjendje. Allah e dhe më mirë. Hëgjë, para së të vazhdojmë e pytit e tjerë ne do të dëbëjmë një pavus të shkurëtër. Nërsa ju të ndëruar të lëshikuas, vazhdojnë i të qëndroni me nese, e pëse këthejmë i pas pak. Shikojse të nderuara, u rikthyem në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarin ton në studio, Hoxha Li Shaban, i cili po jep përgjigje për pyetjet tuaja. Hoxhë, ne do të vazhdojmë me një pyetje tjetër, thotë një shikues, kam dëgjuar se nuk është mirë të agjerojmë para muajit të Ramazanit. A është vërtet kjo? Uh, muaj që është para Ramazanit, është muaj Shaban Aisha, Radiolan, ha thot uh, Nuk i kam parë që pengamberi së lënsën nëm të agjeron Për pos Ramazan të më tepër ndë një muaj Për pos muaj të Shaban Sa që është vërejtë të, të sahabët Kinëse pengamberi së lënsën Ashtë dhe me thonë ka agjeruar ashtë shumë Sa që kanë thonë disa që pëj bashkon me agjerim Muaj në Shaban me muaj në Ramazan Mir po me studimin e gjitha haditheve që vijnë për këtë agjerimin e muajit Shaban ose para Ramazanit dietar thonë për pos Ramazanit ka edhe hadith për Yajish Radionan se nuk ka muaj që ta agjerohet i tërë për pos muaj Ramazan. Për pos muaj Ramazan. Do thonë shumë të tjerë mund ta agjerojnë pesë risht, mirë po i tërë jo. Ja. I vetmi muaj që agjerohet i tjerë, domethënë, kështu prin fillim në fund është i vetmi muaj i Ramazanit. Mirë po, e, besimtari mund të agjeron edhe muaj të tjerë, edhe ka ditë që pejgamberi salla selam i ka i ka rekomanduar që të agjerohen ditë të caktuara. Mirë po, ja po vërehet për disa haditheve se muaji Shaban, domethënë, që është para Ramazanit, në këtë është dalluar me xherimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam saq edhe sahabët kanë menduar se, më thon, çdo muaj i ka bashkuar me xherimin bashk. Mir, po edhe Aisha radhiyallanha e përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se vetëm një muaj që ka xheruar të tjerë është muaji i Ramazanit, apo. Ose në hadithe të tjera kështu pa shumë detaje, e E shohim se përputhet me këtë që nuk është i agjëruar i thënë muaj Shaban. Hadithi e pejgamberit s.a.s.l. la të sumo jo me sebt, ila mafturi de alekum. Mosagjeroni ditën e shtun, mosagjeroni ditën e shtun për post në kurësti është të bëh farz, kur kërësht, është kur është caktuar juve, ajo vetëm në në Ramazan. Eë, kështu që me këtë, edhe pse ka ardhur në formë të ndalesës, ndalesa ka përparsi mund mund të nënkuptohet se muaj Shaban nuk është agjëruar i tërë. Edhe pse pejgamberi salla selam kur i kanë tregu kus ka agjëruar njëri, më than ditën e shton i ka thënë agjëron, ka agjëruar një ditë më parë jo. Ja. A do ja. të agjërosh nesër jo, do të thonë pris edhe sot. Dita ashtu në sagjëro do të të ket një ditë përpara së pakut. Pa ose një ditë përpara dit dhe një ditë para. Ë kështu do më. ë Vlejnë than, të dimë ne si besimtar se i vetëmi muaj që agjerohet, mua gjithëm shumë të muaj i ramezanit, muaj tjerë mund të zgjedim dit, si që i ka caktuar për nga Ameriës, të hanën, të ejitën 3 dit, dit të mesëm, kur është djeli e, i plot, e, hana e plot, më fali, kur është hana e plot, ato janë e, me muajt e, e vitit hizhrejtit, apo, më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo edhe, edhe në gjunë shqipe i thonë hëna 14 kur është e plot. Pa pa është gjysmë gjysma e muajit, edhe ose i thënë ditët e bardha, po netët e bardha agjerohen, edhe <coughs> domethënë mund këto ditë agjeron, këto ditë janë të saktuara, edhe mos mos të reprocë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë kush agjeron domethënë tër vitin pa ndërprerje nuk ka agjëruar. Mensame dehr elah sallallahu alajhi wasallam kush agjeron të tërë vitin nuk ka nuk ka agjëruar. Do të thonë ka lënë një farë një farë rregullore, një farë rende në agjërim. I vetmi muaj Ramazan agjërohet i plot, të tjerat ditë të caktuara. Natë ke çështja që ka përmendur ky shikues nuk çendron se si i vërtet. Si thënie duket s'pari se është e vërtet. Duket, mirë po kur kur minë të gjithë hadithet bashkohen, delse nuk është ashtu. Do të thonë mund të agjërohet Rrbo, por jo i tër muaj. Është edhe hadith tjetër, do të thonë në, është edhe hadith tjetër se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë mos e pritni, mos e pritni Ramazanin, mua në Ramazanin me agjërim. Mos e pritni me ardhmë, a di, kjo do hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dërrin 15 çka ban kaqjrua dhe e kanë ndërprerë pastaj. Ëm, përveç, përveç disa për shembull, nëse agjërojnë të hanën edhe të nitën për shembull, apo kanë agjëru disa ditë më parë. Edhe tash kur vjen mua Ramazani i kap, ajo pak para Ramazan, ne dit para Ramazan. I ka pa dit mund ta xheron, se përndryshe nëse nuk e ka pa zakon, ta xheron atë ditë para Ramazan nuk duhet ta xheron. Vetë vetë kur thën kur fillon muaji i Ramazanit. Ndërsa një pyetje tjetër thotë se a lejohet të dëgjojmë ilahim me instrumentale, për shembull, këtu e kanë përmendur Sami Yusuf, asht haram ta dëgjojmë. Këtu duhet të bëjmë një dallim. Në ilahit, nëse ato përmendet edhe instrumentet ë jo vetëm si ilahi që kanë domethënë përmbaçje themi fetare kështu përmendjen e Allahut apo ahiretit apo pejgamberit sallallahu selam apo diçka fetare nëse po tjete edhe vetëm këngë me përmbaçje domethënë të për shkuan në një luftë apo në një rast apo edhe për çështje domethënë të popullit ajo nëse nuk shoqërohet me muzikë mund të këndohet Mirë po muzika, muzika është ndaluar si pas islamit. Këtë e marë, me thënë, spari, me thënë, preja jetit, më minë në nasi me jetë tehi dhe lehve l'hadithi l'jodilla në sebi l'na, Allah i me sudi, thëtë, këtë bëhet fjalë për maazif. Maazif janë veglat muzikore. Apo, këtu kanë dohtë një, një, një rast në kone pengamerit, sa në nësëllim, kur kathirë në islam në periudën me kase, kanë fillu të hinë në islam mir po ato që kanë hind islam kanë qenë të dopt. E ka për tyra që kanë qenë të pasur dhe kanë pas pushtet. Kan marr kan uh, këngëtare, edhe muzikant, edhe i kanë marr ata, i kanë majt, i kanë bylltë ata që bojnë që këndojnë, që bojnë muzikë, ti largojnë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka zbrit ke ajet se, se bëhet fjalë për muzikën, po. Për... ë uh, Pastaj, më thon ë uh, një hadith tjetër që është në, në, në Sahih Buhari, thotë uh, e le e kununënë min ummeti, e kuamun, jes të hilunën në lë harrë e lë harrë, e lë hirë e lë harrë, e lë khamrë e lë mazif, dëtë vinë në kohët më dhonë nga ummetim, e para të regonë, e para lajmëronë për nga mërë, sëllën sëllëm, së dëtë nga popullin, nga ummetim, dëtë vinë njerës, edhe dëtë kërkojnë të bëhet halal, dëmë të në në n Sigonisë antë ëll jo thotë më than të bëhet immoralteti të bëhet mendafshi, mendafshin i ndaluar për burrat, ul hamr, domethënë është është alkooli ul meazif, meazif jan kreet këto veglat muzikore që shogjerojnë një një dikush që këndon me melodi, tash domethënë me shogjerojnë me instrumente muzikore. E kjo është një një një fatkeqësi që ato që dikush donë në përmjet ilahive të tregon në nga islami edhe në përmjet ilahive ata e prish, në më thonë, sigur ajo uvth edhe mjallë që, që kur bjene prish mjallëtën i prish këto tekste të mira islami, në më thonë me duke shëqëruarat me muzikë edhe në më thonë gjith ulemat djetarët më të njohër ka në thonë se janë të ndaluarat pa marë parasysha është Sami Josufa apo dikush tjetër nuk lejohen të ndëgjohen ilahicë që shoqërohen me muzikë për shkak të për shkak të muzikës. Ne të vazhdojmë tani me një pyetje tjetër. Thot hodhin deruar, jetojnë në perëndim, në perëndim dhe siç dihet këtu bëjn mbajnë shumë qenë dhe maca. Ku është e vështirë se ti mbrosh teshat që të mos prekin ato. Pra i bën të papastre teshat prekje e qenit apo jo. Shikoni këtu është përmend qeni edhe maca. Sukani dali më Hermes Qenit dhe Macës. ë për Macën ka tekst se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ë hija men e tawafat. Domethënë maca maca rrin, domethënë që rrin me njerëz, shoqërohet me me njerëz. Mir po te diskutimi ai domethënë që është është që diskutojnë është rreth për qenin. Nuk ka të bëjë me macën këtu në këtë aspekt. Edhepse, dhe me thanë për qenit, kër është përment, e, për pastërtia e qenit, është përment për jargën, tekset që kanë ardhë për jargën, nëse qeni prekë në një enë, në enë që ne hajmë, kemi ushqim, prekë të ndë një enë, edhe ajo duhet të pastrohet shtatë herë, dhe me thanë shtatë herë, me ujë, mirë për e para të jetë me dhej, me dhej, dhe me thanë, nga toka eksiu ka qen porosia pejgamberit për sallallahu alaihi dhe sallam. Mirpo hadithe nuk dim, hadithe të ket se qeni është i papastër. Jo, kur flitet flitet për gjargën e e qenit. Aty domethën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam që mund qeni prek të prekë ndonjë enë, duhet pastrohet pos e, e para të fillohet me dhë e dhe edhe pastaj, domethën me me ujë. A qeni me do han lekurën thonë nuk i ka të pa të papastra. A për masën veç, më thonë pejgamberi salla selam ka treguar hadith, është i qartë shumë, edhe nuk ka nuk ka dilem. Veti Hyseni thotë nëse dikush të godet vetë ra papasur faj, çfarë agjimi do të bëjmë? Tu a kthejm hakun apo çfarë? Ktu nuk isha besues se do një hoçish më thanë. Tja kthen apo tregon? E, mirë po, shikoni, edhe pësa është një ajet kuranor, meni të da alejkum, fe e të du alejhi, bi mithlima i të da alejkum, kush pra ju kundërvihet juve me diçkame, apo ju përmbret të gjitha, Ata, mund t'ja këtheni, po të njëtën mënir, apo të njëtën mënir, mës me te promu. Mirë po, na, ne, në me thamë si besimtarë, Shembullin më të mirë kemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nëse dëshirojmë ne të jemi shembullorë në sjellje. Ne jemi ndoshta më than të dobët në, në krasim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po ta kemi si shembull sjelljet e tij. Apo Allah subhanahu wa taala thotë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawal akhir për juve besimtarve shembulli më i mirë është i dërguar i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët shpresojnë në Allahun dhe ditën e gjykimit, ditën e fundit. O thekir Allah këtira, dhe përmendin Allahun shumë. Ata të cilët, domethënë, janë kështu, domethënë, kanë xhenetin dhe kanë shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet të kthehen te ai, ta shohin ai në çfarë rasti si është sjell. Si Çka ka vepruar? Që ne të jemi, domethënë, të mundohemi të bëhemi si ai. E kanë pitajën radiallahu anha Si ka she një moral i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dot ka ka qenë thot moral i Kuranit. Do një Kuran çe ets. Ka një Kuran me të vërtet kur e shohim e shohim se Allahu subhanahu wa ta taala i thot këtij pejgamber inna ka la ala khuluqin adhim. Ti je me një moral madhashtor. Edhe moralin e tij, domethënë askush domethënë nuk mund ta arrijnë atë shkallë që se Allahu subhanahu wa ta taala ka zgjedh mbi këtë krijesat, mbi këtë pejgamberët edhe ka dërguar mëshirë për botrat rahmatan lil alamin kët epitet do thonë nuk e ka pas askush edhe e shohim tash në në biografinë e tij në atë përshkrimin e tij se ka pas raste është është do thonë ka qenë në provave shumë njerëz megjithatë edhe pse Allah subhanahu wa taala kët pejgamberi me disa transmetime tregohet se ka pas forc sa 100 burra for force ka ka qen shumë i fort, ka mund doshta me një shuplak ta shtrin njeriu në tokë. Mirë, po këtë forcë nuk e ka përdor, se qëllimi i ka pas aj të jetë i mshirshëm ndaj njerëzve, t'u afrofton se aimrat të, të shpëtojn, ata të shpëtojn ditën e gjykimit. Është një sabër i tillë, një sabër, një shembullore e ti i shumë njerëz i ka i ka, do të them, i ka uh, afroën Islam. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka thënë la kunt Fadën nga lidhë qalbi lën fto min rreth te open ngamrin po ti sheqen me nje zemër të vrashtë apo me sjellje të vrashtam lën fto min rreth ke ti do të largohen nga ti të gjithë do të largohen do të largoheshin nga, nga ti mirë po e ka përdor një mshir ka qenë do të thon lakmus që njerëzit të shpëton ditën e gjikimit edhe e ka përdor atë urtsinë e ti Edhe për shemb po për, e tregojmë rastin me atë beduinin i cili ka artë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka kapur për jakë, më thonë nuk si kanë pas si puna jonë sot, më thonë shumë të buta rrobat i kemi, e ka pas të vrasht atë palton, më thonë atë jaketën që e ka pas e beduini e ka tërheq, edhe thojnë sahabët kur jemi kthina, sot ja kishte bëu qafën të kuq. Do të thonë hmm. Edhe janë shqetçusahvet me një herë kanë dashur të hakmiren dhe pejgamberi sallallahu alajhi i kanë ndaluar. Shikoni do të thonë në atë moment kur ndodh kjo, njeriu më tregu sabër që është me me me, me vërtet një, një nivelin e lartë i, i moralit. Se mund njeriu pas një kohe të jetë i dur, të duruar mirë, po jo në at çast. Nuk e tërheqaj i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi i kanë ndaluar sahabët mosragoni se dikush ka pas ndosht edhe shpatën e ka zer pejgamberit të të sjellësh dashaj pejgamberit në atë mënyrë. I ka thënë çka don, thotë më jep, një gra ajo që Allahu ti të ka furnizuar, ka thënë. Ka thënë keni ushtim, a keni ushtim diçka? Po jepuni kti. Pastaj kjo sjellje nuk i ka lënë të qetë ndërgjegjen e tij. Nuk ka skuqur shumë kohë dhe ai ka shpreh ta ta planon islamin. A nuk do të thonë nuk është mirë për neve ëh që të veprojmë kështu? ti e mi ne do të thon unë e di një rast në një, një, një vlla musliman kalon treg, në treg do të thon të pe im perime. Edhe ishte e verr, do të thon ka qenë verr dhe ka pas kan shit bostan aty në pazar edhe kalon. Mir po tash ka qenë një koçë zakonisht kur i kanë pa njerëz me mjekra, nesërt prej mosdijës e kanë fyuat ragan kanë kanë fime fjal edhe Jovesh Kaç me dëvorrën e bastonis e kanë gjuajt ai vetëm është kthirë dhe ka thonë selam alejkum rahmetullah Kaç edhe ka vazhdu rrugën edhe çdo person ë do thon, të thonë se kalon dërgëgjja pastaj më një herë do të thonë te ki ka lëviz në zemër që të kthehet edhe ç't bëhat prej prej atyre që falën ti kthehet Allahut të pendohet se nuk është mirë që sjell mirë po durimi e ati dërimi ati besëntari, onë në mendoj që logaria, ma shumë kemi me, me pasë logaria që të bëjmë sabër, se sa tja këthejmë, se nuk, nuk kemi dobi asë gjë. Po në këtë rastë si do të reaguar, kur vërtet bëjmë pa drejtë siqë, farë masa do të marër? Lusë më allanë që të nga ebë, dërimi, me ebë sabër, edhe të i kalonën në gjitha të i kalonën. Bësh, shkëllë allahu subhanahu ta'la, ta thotë, vëla të i dëfa billet i hje ahsen. Nuk është, më thanë, nuk janë të barabarta e mira dhe e keqja. Nuk janë të barabarta. Kërë të vjene keqa, hi e keqja të që ka së provoash, i dëfa billet i hje ahsen ti largoja atë me, me mënirën më të mirë. E qka thotë pas taj? Qfa është rezultatë? Fej dhe ledhi bejnë e keve bejnë e hu adavetun, ke enne hu velion hamim. Në atë me të cilin ke pas një anëmiqësi shumë të madhe, shëndrohet në miqësi. Shëndrohet në miqësi shok, po, inshallah Allahun në pra bënë për atyre që durojnë, nuk e përdorin mlefi, nuk, për nga mele, së nga sëllem, thot, mënë këdhe me lgajdhe, fëhve qadirun ala e njen fëdhehu, khajerëhu Allahu ala në khalaik, më thane, aj që, aj që i vjen në nervozat, më thonë kësirastat, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e mban në vetë. Edhe pse ka mundsi ta ta demonstron diçka, të bën diçka, të mermasa, mirë po nuk e bën e mban blëfin. Thot hajerullahu alal khalaj. Allahu e merdit në kiametit për këtë që e ka bën, domethënë, blëfin e ka e ka sundu e e çet para hurive. Huria të bukurosha të xhenetit që as në ndonjë an nuk ka këtu, as mis, ato që dalin mis, kurkund nuk e vjen atyre. Jessica për nga bukuria, shumë janë të bukura, edhe ti tash meriton me zgjedh celën ta duash për gjithëre. Edhe këton duhet të këto duhet ta stimulojnë besimtarin këto zonat, se kur ka çdo që duhet këtë që të ketë diçka që ta stimulonte kjo. Nuk vjen as e lehtë, apo edhe që kemi më, më shembullor, kemi në të moralin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, se nuk do të them në gjitha rastet e shohim se llogaria nuk na del mirë nëse na fillojmë me marmasa apo edhe pse njerëzit don një herë E bën këtë mirë, po e vërtetë është se më mirë është me me me bodurim, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O xhallahi është përmbledh që i shitim nënë sonte për t'i dhënë përgjigje shikuesve tanë. Ju falënderojmë për pjesëmarrjen. Shikues të nderuar, işte këta tëra që kemi sjellur për ju sonte, i dham përgjigje pyetjeve tuaja me të ftuarrin ton Xh Ali Shabani. Ne shpresojmë se mbetet të kënaqur dhe takohemi sërish inshallah javën që vjen. Asalamu As alaykum. Oh